Понякога избягвам новините, защото ми развалят настроението. Това не е лична моя изповед. Досещате се, аз нямам особен шанс да избегна новините. А цитат, както и най-честата причина, поради която хората по света, и особено в България, активно или несъзнателно се дистанцират от медиите. Според новия Digital News Report, доклада за дигиталните новини, на института Reuters Oxford... България е шампион в света по избягване на новини. 63% от запитаните казват, че поне омишлено ги избягват. Време е да потърсим по-дълбоките причини, защо в България новините все по-често се превръщат в нещо, от което се пазим, а не към което се стремим, за да разбираме света. Кога медиите се превръщат в заплаха за психичното равновесие на своите зрители и слушатели и какво казва правото и политиката за отговорната информационна среда, с нас е професор Нели Огнянова, експерт по медийно ев... европейско право, преподавател, активен глас в дебата за свободата на словото, фалшивите новини и регулацията на дигиталните платформи, както и председателка на Комисията по журналистическа етика. Добър ден, професор Огнянова! Здравейте! В вашия блог определихте тази шампионска позиция за страната ни, като рекорд за България печален, докато медиите, особено обществените, ние обичаме а, това проучване на роите Оксфорд, да го цитираме в новинарските ни емисии, от които иначе хората бягат, за да се потупаме традиционно по рамото, че хората ни имат доверие на обществените медии, малко повече отколкото на останалите. Вие обаче изваждате на план този нов и особен акцент от доклада на Оксфорд Reuters, а именно първенството на България по феномена бягство от новини. Защо? Вие имате право да се позовавате на този доклад, защото освен всичко друго, вътре има последни данни за измерването, за проучванията на доверието към медиите на 46 пазара, доколкото си спомням. България е един от тези пазари и доверието се оглавява от запоредна година, впрочем, от обществените медии, българската национална телевизия и българското национално радио. Следват много плътно двете големи телевизии и по-нататък вече са останалите медии, но това, което на мене ми направи впечатление, наистина е този печален рекорд България води по брой на хората, които са споделили, че избягват непрекъснато или отчасти или, селективно по теми, новините. Особено е странно е в обществото на знанието да се събудим една сутрин и да разберем, че мнозинството от българите, поне участниците в проучването, са декларирали, че избягват новините. Все пак света става все по-сложен и да избягваш новините означава, че ти се отказваш да участваш в обществените процеси като гражданин, не разбираш или разбираш слабо мястото, в което живееш, държавата си, света, глобалните промени, бъдещето на децата си и се отказваш да работиш в тази посока. България е шампион не само по брой на хората, които са декларирали, че избягват новините. Интересното, също в тревожната статистика, е това, че България е шампион по динамика. Тоест, ръста в България на тези, които избягат новините, е все по-стръмен. Процентите са от по-малко от половината. Вече, както казахте, 63 на 100 са декларирали това. Добре. Через това. Еху, да се вгледаме в причините, защо така се получава. И към причините, и до каква степен причините хората да бягат от новините са свързани с медийни фактори, с а, а, неща от нашата медийна действителност, т.е. неща, които карат хората да, да си казват, защо да им гледам новините? Краткият отговор че медиите носят отговорност и че състоянието на медиите има значение. Аз бих казала, че този процес на отчуждаване има две стъпки. Първата стъпка е когато хората се отказват от ползване на традиционните медии. Това беше един сигурен, подреден свят, в който новините се ползват от радиото, телевизията и пресата. Но нещата се промениха, създаде се нова цифрова среда, където вече нещата са много по-несигурни. И в България също повече от половината от а, участниците са казали, че се информират от а, социалните медии, Представяме си хора, които се информират за света от Фейсбук и подобни платформи. Добре, а какво всъщност би различило нуждата да се информираш за новините, локални или глобални, от традиционни медии, от това да лееш страсти или да провокираш а, страстното си участие в така наречените социални медии? Защото, вероятно, една част от хората, които оттам потребяват информация, биха казали, ама ние ангажирани. Ние не сме апотични. Това е ключов въпрос. Разликата между традиционните медии и информирането от Фейсбук е ключово. Да започнем от това, че в а, традиционните медии има контрол за журналистика, има редакционни колеги, докато в социалните медии журналистика практически почти няма. Там има мнения на хора. В традиционните медии действат етични стандарти, журналистическа етика, редакционни правила, докато в Фейсбук и социалните платформи журналистическата етика действа много по-слабо и спорадично. Следващия важен фактор е количеството на новините в новинарските медии в социалните платформи. По данни от Мета около 3% от съдържанието във Фейсбук е новини и за голямо съжаление Мета преди време организираше тези новини, така че този, който иска да ги види, можеше да ги види в специална рубрика, сега Мета се отказва от това. Също така за съжаление и Мета, а и Google се отказаха от проверката на фактите. Наистина Мета се отказва от проверка на фактите на първо място за Съединените щати, но не е ясно дали този процес няма да обхване и по-големи територии. А Google се отказа от а, едно негово приложение Claim Review, което позволяваше на хората, ползващи резултатите от търсенето, да могат да прибегнат и до проверка на фактите. Изобщо около проверката на фактите в момента има много големи дискусии. Аз съм от хората, които смятат, че проверката на фактите остава важна. Естествено, в този контекст се появяват все по-големи количества от дезинформация и по този начин пред очите ни е един процес на упадък на качеството в социалните мрежи. От тук до генералния отказ от новини вече има само една крачка. Наистина хората се отказват или изобщо да слушат, гледат, четат, или да слушат, гледат и четат по определени теми. Българите са декларирали, че такива теми са войната в Украина, престъпността, пандемията. Защо се получава така? На първо място, поради огромния обем на информацията е и малкото лично време. Mm -hmm. На второ място, във връзка с въпроса, който вие зададохте, качеството на новините. Естествено, че ако ни облъчват, бомбардират с новини, които са изпълнени с дезинформация, Пошлост, едни и същи лица, които претендират да са експерти, а не са, а са подбрани по някакъв друг начин. Освен това, липсата на практическа лична значимост на новините за конкретния човек, той често се пита защо ги слушам тези новини. И тук става важно колко далеч са те от него. И тук е въпроса за регионалните и местните медии. В България знаем, че статистиката показва много голямо намаляване на броя на регионалните и местните медии. Да, много едно... има трудно неустойчиви модели бизнес-модели на съществуване, зависимост от локални политически играчи. И към това да прибавим неравномерно разпределение по райони, защото в София все пак и тук юго-западната област има малко повече регионални и местни медии, докато не е така работата в северо-западна България, за изненада и в северо-источна България, Безварна, и в крайните южни райони. Така че факторите са много и специално може би за България пък действат собствени български фактори. Ние сме държавата с друг рекорд, вече не медиен. Брой проведени парламентарни избори. Да, този фактор между другото стои а, а, фактора м, несигурна, нестабилна политическа среда, а, отвращение на хората от непрекъснатите политически промени и това, че усещането, че няма значение какво се случва на избори. Знаеш, и тук трябва да има две логики. Едната логика е, че колкото по-нестабилна е средата, толкова повече аз като гражданин трябва да се мобилизирам, за да променя това. А другата логика е, че понеже средата е нестабилна, те, някои, те ми причиняват тази нестабилност и аз ще се отстраня, няма да участвам, няма да бъда активен като гражданин и няма да им следя новините. Но трябва да кажа, че законодателя има известна отговорност към процеса, защото да си спомним измененията в изборния кодекс и да си спомним какво причини едно от измененията в изборния кодекс, когато наближат избори, една безкрайна върволица от хора се появяват в медиите, които говорят неща, които не бихме желали да слушаме. Така че тук, може би, и законодателя трябва да поеме отговорност и да преоцени особено участието, ролята на обществените медии по време на предизборни кампании. В България има и, и други фактори, например, отношението към регулацията. Това ще тях да ви попитам, защото има ли, казвате, имам дефицити в качеството на медиите и медийния продукт, който се създава. Има и проблем с цялостната среда, невъзможността на съществуване на независими регионални медии, нещо, което се знае, че е така. а Регулацията ни всъщност, може ли да кажем, че тя е на, на ниво? Така че, примерно да се справи с едно явление като това информационно изтощение, бягство от новини, отказ от разбиране. Закъсняваме ли с регулациите? Първо ми се иска да кажа нещо за цялостното отношение към регулацията. Натрапва се, особено от някои политически сили, вношението, че регулацията е изначално нещо лошо че тя трябва да се избягва и че колкото по-малко регулация има, толкова по-добре и за обществото, и за медиите. Това е много спорно твърдение, нека да го кажем ясно и пред Скоби. Има много хубави и ясни примери. Пред очите ние, това, което се случва с платформата на Найлан Мъск от времето, когато тя имаше регулация при предходния си собственик и във времето, когато Мъск е нейн собственик и той отвори вратите за всякакъв тип конспиративни теории, тормоз и незаконно и причиняващо вреда съдържание. Така че от регулация нужда има. Въпросът е каква да бъде регулацията. Добре, ние знаем, че в Европейския съюз медиите разчитат на Европейският акт за свободата на медиите за гарантиране на редакционна независимост. У нас има ли вероятност това да се случи още повече, че с бързи темпове наближава този момент? А, готова ли е България като член на Европейския съюз за този миг? Мисля, че сега, август месец, би трябвало вече Европейският акт за свободата на медии да действа в България. Моментите са задгърбани. Т.е. минали са моменти, моментите, които ние да се Моментите са задгърбани съборим. има много от разпоредбите. Сроковете, за чието прилагане, вече са задгърбани. България би трябвало да води подготовка. Наистина, началото на подготовката беше поставено. Беше създадена работна група, която трябваше да подготви държавата за ефективно прилагане на регламента за свободата на медиите. За съжаление тази група в момента не работи и който следи официален вестник на Европейския съюз сигурно е забелязал преди два дни имаше съобщения, които показват какво се случва, когато България а, отвърне очи от тези процеси има две съобщения в официален вестник на Европейския съюз за две санкции, наложени по повод на две директиви, близки до медиите, свързани с авторското право на единия цифров пазар и препредаването на програми, които предвиждат България да поеме по 1 милион евро еднократна санкция, плюс разноските за държавата и за комисията. Един милион евро санкция? За все от директивите, платим, поради... Да накоплаци всеки от нас... Поради, да, поради закъснение за прилагането на тези директиви. Наистина, сега говорим за регламент, който действа пряко, но подготовка се налага и много се надявам, че отговорните институции ще вземат предвид това, че сроковите са минали. Всъщност, бедата е двойна. По-малката беда е финансовата санкция, която евентуално ще дойде от Европейския съюз. По-голямата беда е това, че в България стандартите няма да бъдат добре mm -hmm. и правилно приложени. Аз точно това ще ях да ви попитам, професор Гнянова. Ясно е, че има някаква цена това, че а, проспиваме важни, а, важни елементи от а, европейското медийно право. И те водят до подобен тип финансови санкции, но другата цена ми се иска да обсъдим за финал на този разговор. Цената на това кой печели и кой губи политически от отдалечаването на българите от качествената информация, бягството на българите от новините, за да се върна към наистина този феномен, в който лидираме? България е шемпион по избягване на новини. С няколко думи ставаме уязвими на много нива. Ставаме уязвими на микрониво като личности, защото не можем да се включим и да бъдем адекватни на живота зад прозореца. Ставаме уязвими и като общество, в което не може ефективно да се развива една здрава демокрация с добро качество на живот, ставаме уязвими по отношение на така наречените хибридни заплахи, защото тяхната цел е да подкопаят обществото основано на ценности, да го объркат, да го дезинформират. И тази цел на хибридните заплахи, на хибридните атаки толкова по-успешно ще бъде изпълнявана, колкото повече от нас отказват да следват новините, да се информират и да участват в обществения живот като граждани. Благодаря ви, професор Нели Огнянова. България държи един тъжен рекорд. 63% от хората у нас съзнателно избягват новините. Това не е просто статистика. Тя говори за разбита връзка между общество и журналистика, корозирало доверие и липса на стабилност. Поглед към една от най-пресните и мълчеливи кризи на обществото ни, по която водим в света готовността ни да избягваме новините и качествената информация, според последното проучване на Reuters и Oxford.